Filipen 3 Încolo frații mei bucurați-vă în Domnul mie nu-mi e greu să vă scriu mereu același lucruri, iar voi veți se defolos poziți vi de câinea aceea poziți vi de lucătura aceea rea poziți vi de mutilația aceea căs cei jercomciș suntem noi care îl slujim pe Dumnezeu pe în Duhul lui Dumnezeu care ne lăudăm în Hristos Isus și care nu ne punem încrederea în, în lucrurile fireaște Cu toate că eu așa avea motiv de încredere chiar în lucrurile firești, dacă altul crede că nu se poate încrede în lucrurile firești, eu și mai mult. Eu care sunt circumcis în a opta zi din poporul lui Israel din semeția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce legea Fariseu. În ce zelul prigonitor al bisericii cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără pată. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am considerat ca o pierdere de dragul lui Hristos. Chiar și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le consider ca un gunoi, ca să îl câștig pe Hristos și să fiu găsit în el, nu având o dreptatea mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se primește prin credința lui Hristos, neperhănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung în orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit,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 Și dacă în vreo privință aveți vreo altă părere, Dumnezeu vă va da lumina în acea privință. În lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei care se poartă după modelul care l-aveți în noi. Cât v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca dușmani credului Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este stomacul și gloria lor este în roșina lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Cetăținia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba tropul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile.